på Leva Life, en ny intervjuserie från Rodeo och son där jag som ett geni sett träffar kreativa och coola personer som vi gillar lite extra för att ta reda på vad de egentligen är intresserade av Vi snokar reda på specialintressen hemliga talanger och hur de allra helst spenderar sin tid Hej och välkommen veckans gäst, Emma Elvin Tack så jättemycket Hur är läget? Ja, men Det är bra, det är bra, tack har du någon solbräna kvar? Jag sitter och kisar lite i så starka Ei. lampor i studion. Ja, men för en gångs skull så har den hållit sig lite längre än vad den brukar. Jag var jätteduktig och in mig med 50 över hela kroppen och hade liksom stinkpasta i hela ansiktet. Det är tydligen tricket för att hålla brännan vid liv sen när man kommer hem. Läs man din blogg så vet man ju att du har varit eh, iväg på världens drömresa. Så det ut som i alla fall till Costa Rica. Ja, jättehärlig resa. Vi in jul där någon gång. Ja, vi drog eh, ett gäng vänner och eh, skippade julafton. Och eh, körde liksom hela julnyår i Costa Rica Doran, och surfade varje dag. Surfa. hela tiden. Det är ju det vi ska prata om här idag i uh, Leva Life. De flesta känner ju dig som uh, moderbloggare. Yeah. Uh, Sen i höstas så finns du på Rodeos sista sajt, Make it yeah. uh, en, uh, ett, ett projekt som handlar om hållbart mode. Ja, yeah. uh, det sitter lite ihop med surfintresset faktiskt. Ja, men jag tänker att vi ska komma till det. Uh, och ja, vi, vi ska ju fokusera på surfingen här. Men jag tänker att vi, som vanligt, så tar vi det från allra första början. Yeah. Jag älskar ju när jag får haffa personer och fråga dem om hur de var som barn. Ja, yeah. <laughs> oh, härligt Hur var det som barn? Yeah. Uh, jag, jag lärde mig prata väldigt, väldigt tidigt, mm -hmm. eh, vilket är någonting jag har fått jobba bort hela mitt liv. Jag är en sån pratkvarn. Okej, okay. det börjar gått. Jag äh, försökt bli bättre på att lyssna istället. Nej, men jag, jag lärde mig prata när jag var ett. Och sen så var det liksom full låda hela tiden. Okej. Okay. Och eh, min pappa är seglare och eh, liksom vattenmänniska deluxe. Så jag, jag var på segelbåten varje sommar sedan jag var liksom spädbarn. Och klättrade runt på utsidan av båten. Och du vet, mamma satt och höll på att få en hjärtattack hela tiden. För jag var överallt hela, hela, hela tiden. En väldigt energisk person med kärlek till vatten redan från början. Ja, precis. Ja, men det här verkar ju logiskt. Ja, det, det finns, det finns, ja, det började där. Och sen så kom jag väl ifrån det lite under en tid. Just det här, i kärleken till havet. Mm. Vad brukade du syssla med på fitare när du var liten? Jag, eh, jag det här är jättekonstigt, för jag var den, eh, alltså en riktig tomboy. Eh, men eh, mina föräldrar, jag tror för att bli av med mig en gång i veckan, satte mig i en ballettskola. Oh. Så jag dansade ballett sedan jag var fyra. Ja, det har jag också gjort. Så, ja. ja, då vet du det. Vet hur det är. Ja. Jag var den enda tjejen i skåts när alla andra hade så volang, rosa volang -dräkt. Exakt. Jag, <laughs> jo, men precis, jag, jag, mamma klippte av mig håret för att jag vägrade att borsta det. Och jag hade en rysk ballettlärare och hon skällde ut mamma. I en timme stod hon där. <laughs> Eller kanske kändes som en timme för att man var liten. Men det var länge och jag tyckte det var så pinsamt att mamma hade låtit mig klippa av håret. För nu mm. kunde jag inte ha den här knuten knuten som alla skulle ha. Ja, jag fattar. Den här coola Robin-presiren-pars. Det låter jättegulligt. Ja. ja, det var fint. <laughs> Har du, hade du någon annan sportintresse äh, när du var liten? Ja, alltså, jag tror också att den här liksom, lite tomboy-sidan kom ifrån att äh, min pappa Uh, uppmuntrade väldigt mycket att jag var väldigt liksom om mig och kring mig och hördes väldigt mycket och tyckte om att röra på mig så att jag mm. har ju spelat uh, bandyfotboll tråd på hockey någon gång men aldrig riktigt fastnat för någonting sådär Nej. så det var väl balletten där som jag kände ändå att jag tycker, jag tycker om att vara bra på saker det är liksom det är väldigt kul och det driver mig. Jag vill bli bäst liksom. Och jag har alltid varit väldigt vig. Så att balletten, sen har jag ingen koordination överhuvudtaget. Så att det är egentligen ganska, det tar lite emot. Mm. Eh, men eh, jag skulle nog säga, jag hade någon hört kärlek i till balletten. Ja, men jag kanske känna igen det. man är duktig. Liksom få vinna ryska eh, Margaretas eh, gunst där. Och liksom visa att jag, jag är bäst i gruppen. Det var, mm. ja. Lite duktiga flickan, komplexet. Dansar du fortfarande? Nej, jag slutade när jag var 16. Och det var tack gud min mamma som sa att nej du får inte bli ballerina. Jag tänkte att jag skulle söka in på Kungliga och liksom verkligen göra... Ja ah, shit, det var så grejöst. Det var fem gånger i veckan. Eh, in till Odenplan. Och liksom jag hade inget liv överhuvudtaget. Och sen så sa mamma att nej, du kommer. Det är hårt liv och... Du är ju duktig på att rita sånt där. Du borde be design... <laughs> Ja, för vad kommer liksom, modeintresset intresset in någonstans, när, fastnade du för det? Jag, jag har alltid tittat om att rita, och min mormor var väldigt eh, duktig med liksom, att sticka och hon sydde alla, alla kläder till min mamma och hennes så mm. Hon lärde mig ganska tidigt att ty eh, si och sticka och sådär. Och jag har alltid ritat väldigt mycket. Min, min farmor var konstnär. är eh, väldigt. Eh, mamma borde känna till. Nej, jag nej. tror inte det. Hon hon hon, hon kommer från Schweiz eller hon kom från Sverige och eh, kom hit till Stockholm för att studera och sen träffade hon farfar och fick min pappa. Okej. Okay. Så att, det var hennes men hon målade hela livet. Eh, och så det är där konstnärsådran kommer ifrån, tror jag. Mm. Eh, och sen så Jag tycker att det är väldigt kul med problemlösning. Eh, design är ju väldigt, alltså det är en stor del problemlösning. Och mode är någonting som liksom alla kan relatera till. Det är någonting alla har på sig. Så det, var, det blev liksom en ganska naturlig eh, väg att gå. Mm. Eh, Vad har du pluggat? Mode Industridesign. Eh, ute i Nacka. Mm. Och det var väldigt mycket, mycket data. Och eh, jag alltid tyckt att det är kul med just det. Eh, data liksom animera direkt in i datorn och se resultat och vi jobbar mycket med 3D-program och eh, men vi, vi lärde oss ändå liksom grunderna alltså mönsterkonstruktion och eh, materiallära och liksom hela alla bitar och sen även eh, ett år entreprenörskap också så det var verkligen det var en jättebra utbildning så som om man om man var hungrig så kunde man och hur mycket som helst av den. Um, och det var jag. Jag var väldigt... Eh, så kul för att... Eh, jag var ett, eh, fyra år på L också. Och eh, Sia Jansson som numera är chefredaktör. Beskrev alltid mig som... En hund som drar i kopplet. Mm. jag tycker det, beskrev, det säger ganska mycket. För jag är inte riktigt klar med grejer alltid. Men jag ska ändå vidare. Så liksom. det är på både gott och ont. När, när började du eh, blogga om mode? Alltså det... Det började med att jag som inte är jätteteknisk ändå eh, ville ha en, en eh, hemsida. Eh, och det var precis i början av liksom själva blogg... Eh, den här stora bloggboomen eller vad man ska kalla den. Eh, så jag gjorde en blogg när jag gick i gymnasiet där mina lärare fick följa mig i designprocessen. det mm. jag la upp liksom och redovisade. Så här, nu har jag kommit hit, jag har gjort de här skisserna. Det var ett väldigt bra sätt att... Liksom Få ett, en överblick och liksom kunna skriva som en dagbok. Eh, sen så eh, skulle jag söka in till Bäckmans eh, men blev tipsad av en kompis att Elin Kling sökte assistent. Och jag, var inte helt, jag hade liksom inte riktigt fattat hela den här grejen med bloggare och outfits och sånt där. Men, men jag tänkte att det är jättebra. Du kan ju skicka det som jag tänkte skicka till Bäckmans till henne också. Mm. Eh, och så träffade jag henne och hon är ju en otroligt eh, alltså, eh, hon bra energi, glad, väldigt spännande person som liksom verkligen är om sig och kring sig och ingenting är omöjligt. Och som hund som du har kopplat. <laughs> verkligen, exakt. Så att, eh, jag hoppade på där och eh, insåg att eh, om jag eh, ska göra det här på heltid så kan, kan ju bloggen vara ett sätt att eh, försörja den här liksom, karriären. Mm. Eh, så att det var så det började egentligen, att jag eh, började som assistent och eh, jag älskar ju att sitta och hålla på och pilla med bilder och eh, liksom, rita och collage och, och shoppingplock och sånt där. Alltså det var ju verkligen perfekt för mig att få liksom, utlopp för ens egen liksom, kreativitet. Hur länge sedan är det här? Oj, jag var 19, så att det är sex år sedan tror jag. Ah. Ah. Nu, nu är det lite, i lite större skala. Nu, nu är det nu är det större skala eh, och det känns som att jag äntligen har hittat för jag kände mig väldigt vilsen där i modevärlden. Jag är ingen trendchig. Jag, trend, jag tycker att jag älskar funktionsplagg. Det är det liksom säger du och håller i dina snickarbyglar med tummarna <laughs> Exakt. Ja, men det är så de de har fickor överallt <laughs> Man kan röra sig. Nej, men så att jag, jag, jag kände väl att jag kanske var lite vilse i hela den här trendvärlden och eh, springade runt med högklackat till vardags och sånt där. Men jag försökte ändå ett mm. tag. Och liksom, eh, men och Det är också just det där att det är så intressant att kolla tillbaka nu för att man förändrar sig ju så otroligt mycket under den här tiden. Både som liksom person och, och, och människa. Eh, och alla får följa med och se det. Ja, och det är jättepinsamt för att jag har ju bilder på mig själv när jag inte har en aning om vad jag håller på med. Ja. Så att det, är, det är öppet för alla så jag, jag fattar. Men om vi tar oss tillbaka till det här ämnet som vi ändå liksom, ja. jag vill gå till botten med idag och få reda på allt om. Sufingen. Surfing. Uh, yeah. Ja. Jag var ganska besatt av en film som heter Point Break när okay, jag var 12, då vet jag mm -hmm. uh, Tidigt 90-tal. Reeves, Patrick Swayze, äh, killar som yep. äh, vad vad var det som väckte ditt surfintresse? Finns det någon sån grej där du liksom bara första gången du såg surfing liksom? I, uh, nej men, så här, i ditt jag, jag, jag har faktiskt aldrig riktigt romantiserat det. Alltså sen äh, jag vindsurfat, det var liksom, vi var ute med segelbåten i skärgården äh, varje sommar mm. äh, en gång i månaden. Nu när jag tittar tillbaka på det, alltså gud vilken underbar uppväxt man hade. Men som tonåring och liksom inga kompisar, alla var utomlands eller något sånt där. Jag tycker det var jättetråkigt. Familjesemester är inte det tuffaste. Nej men precis, och så här, på en båt med hela familjen och lillebrorsan. Liksom. Mm. Det är trångt och ja. Men eh, då hade vi i alla fall med oss en vinsurfläda. En mm. Så det var ju den man liksom paddlar runt på. Och det är här, som kallas stand-up paddling till dag, idag och liksom... Var det så kunde man vinsurfa lite. Eh, och sen har jag skatat från och till. Liksom. Mm. Eh, återigen, väldigt mycket tomboy. Jag hatar att du behöver heta det. Jag önskar ja. att du bara kunde heta tjej. Men det var liksom inte så många andra tjejer som gjorde det. då Utan det var jag och killarna. Ja. Eh, så att, eh, det var första gången som jag fick liksom, min första så här, aha, upplevelse när jag kom till just vågsurf var i Brasilien, mm. för lite mer ja men för två år sedan eh, som jag eh, var, ut, var ute på, på vattnet hade fått låna en surfläda, hade vi liksom det var sommar så det var inga bra vågor mm. eh, men hade ändå liksom, jättetråkigt på stranden och otroligt rastlös återigen eh, paddlade ut, hade ingen aning om vad jag gjorde eh, paddlade på en våg hoppade upp, tog den och fick världens adrenalinkick och bara aha känsla Så det, det var liksom lite av en slump mm. att det hände. Och att Du lyckades första försöket. Eller, och då gick förändras. ju den här jag vill vara bra på grejer. Personen liksom bara, shit, det här är du bra på, det här mm. måste du göra. Och det var ju alltså det är vackraste känslan i världen. Jag kunde liksom jag skakade hela kroppen efteråt. Va, vad är det för typ av känsla? Det är ju så total lycka. Jag kan liksom få sådana adrenalin- och endrofinkickar att jag glömmer bort vågen. Alltså så här, när jag har tagit den så det blir som en blackout. Mm. Vilket är helt sjukt. Så att det är adrenalin och eh, total lycka. Eh, det är väl egentligen bara en otrolig frihetskänsla. Det är som att meditera. Att, att vara ute på, på vattnet ensam med brädan är... Eh, så nära, liksom, Totalt lugn jag kan komma mm. Sen så är det ju väldigt stökigt också Så man får jakta sig <laughs> Men eh, man måste fokusera 100 Du kan inte liksom, slappna av en sekund Rent, du måste vara med liksom, och se vad som händer uh. Hur vattnet rör sig Och vart det ligger eh, det, ja, det är total lycka nu, nu tittar du ute i rummet här Nu så lite saligt ut <laughs> <laughs> Ja! Hur, hur bra är du idag nu då? Två senare? Det är ju en ganska kort surfa karriär. Ja, länge. Alltså det är väldigt tråkigt för att jag önskar att jag hade liksom hunnit ta mig iväg mer eh, än vad jag har hunnit senaste året. Eh, jag får skylla lite på mig it last. Nej, det ska jag inte göra. <laughs> men, nej, men nu är jag väl... Alltså för att vara ändå nybörjare så får jag väl lov att säga att jag är ganska duktig. Mm. Eh, och jag tror att, det alltså, de säger att surf är 90% paddling. Och det är där min stora svaghet ligger. För okay. som ballerina så är man ju liksom inte, jag har inte fått träna liksom armar överhuvudtaget. Det var ju muskler som inte skulle synas. Aha, så att paddlingen är ju det som jag kämpar mest med. Men rent när jag väl är uppe på brädan eh, så, är det ju, så går det väldigt snabbt. Så jag I somras, första gången jag provade crossstep, Vilket är, är när man är på en man, man longboard, mm. så för att få mer fart i vågen så går man fram och tillbaka på brädan. Mm. Mm. Så att, med shortboard så är det, handlar det mer om att liksom, man svänger mycket och mm. eh, det är en helt, helt annan explosivitet. Liksom. Eh, jag ska jämföra longboard-surfen som liksom en lowrider och eh, shortboard som ja, ah, okay. mm. man cruisar fram ah, okay, okay. eh, medan shortboard är mer som en snabb sportbil, liten sak som bara går snabbt. Vad gillar du bäst? Eh, jag måste ju säga longboarden, det, det var ju så det började, det är liksom eh, tillbaka till rötterna mm. hela den eh, match-kulturen också som är kring shortboard-surfen eller har varit i alla fall. Det är, det är lite hårdare. Eh, det är lite mer så här, på blodet allvar. Mm. Eh, medan Longboard är mer. liksom Den som har störst glända i vattnet vinner. Ah, Okej. Okay. Det är inte tävlingsinstinkten som. Nej, är inte alls på samma sätt. Sen så finns det ju säkert sånt också. Men jag har aldrig upplevt det så i alla fall. Vad är det allra svåraste, förutom att paddla då, där man behöver liksom bygga muskler? Um, Finns det någonting i tekniken som du kämpar med? Oj, det är nog att... Um, alltså det är ju också så här, just nu till exempel i Costa Rica, uh, där var ju vågorna så olika, man är så beroende av tidvattnet och det är man ju överallt. Men just här så var det väldigt extremt att det kunde liksom ändra, ändra sig otroligt mycket från dag till dag. så Det är olika liksom, förhållanden hela tiden. Mm. Så man, man kunde liksom, varje dag så fick du glömma allt du gjorde igår. Patvågorna såg helt annorlunda ut. De stängde kanske mycket snabbare eller eh, det de kunde blåsa lite från sidan så det var svårare att plocka dem. Eh, timingen alltså, är ju också det är ju den som man liksom, sen, efter paddlingen som är det stora liksom Stora utmaningen att få den helt rätt För när man väl har den När den sitter, då behöver man inte paddla lika mycket Och det var ju det Sista veckan då i Costa Rica Som man började sätta den där, att man visste mm. Nu kan jag lägga mig här Eller till exempel att man vågar ta de lite större vågarna Som kanske har ett Liksom ett, ett högre dropp Men man, man vet man, man kan tajma dem bättre Jag, jag som ändå det här innan att jag är väldigt intresserad av surfingen då man, man rom romantiserar det ganska lätt och tänker på det som om någon slags drömspot och lite samma sak med att skita som du yeah. också har, har gjort då. Uh, men jag är så fruktansvärt strik Alltså jag är rädd för att slå mig uh. och jag tänker att de här de här spotterna är liksom uh, de är, det är ganska hårda för att få blåmärken. Hur mycket oh ja. hur mycket slår man sig? Du ser det ser den här är ett nu, Där, nu pekar Emma på sin näsa här mitt emellan ögonen. Vad <laughs> är det som har hänt? Ja, men det, det var ute på Tore här, här i, i Sverige mm. så var det ganska, ganska tufft. Och eh, jag fick railen, alltså brädans kant rakt på här. Mitt i feset. Eh, det var ganska kul. Jag, jag kände Det var så kallt i vattnet. Man, man är man ute på Tore i liksom, oktober-november då har man ju vinterdräkt på sig. Så att allt som syns av kroppen är liksom ett litet hål för ansiktet. Ja man hanskar handskar och skor så det var så himla kallt i vattnet jag kände liksom inte, jag kände att det smakade lite blod i munnen Va? men, men jag kände, det gjorde liksom inget ont så jag höll på att gnugga så här fram och tillbaka och, och sen svarta handskar så jag såg ju liksom inte om jag blödde nej, eller nej, nej. inte så jag stannade i kanske en halvtimme till sen när jag väl kommer upp så kommer Linda Örström fram till mig som är inbiten surfare och eh, jätteduktig makeupartist artist hon är också väldigt intressant just den här kombon mm. Uh, och bara Emma, ta det lugnt nu men du har slagit dig och det ser lite ut som att ett enhörningshorn håller på att växa fram men gud så att det, det var liksom en bula som var ganska stor och sen ett jack uh, men uh, ja adrenalinet det, bara ja, och jag allt. var ju liksom coolast på hela stranden <laughs> Jag såg ju helt sändeslagen ut. Men det, är det, det var liksom... mäktigt att komma upp i vågarna, helt uh... Blodig. Uh... På tal om blod. Um, jag har hört ett rykte om en specialbeställd bräda. bräda oh, som också innefattar någon slags blodoffer. <laughs> Berätta mer om det. Ja, uh, yeah, alltså det är det, det, det, det jag älskar så mycket med surfkulturen också. Det är ju människorna. För de är ju verkligen den riktiga original. Um, det finns mycket härliga, fina... Uh... Superbohemer. bohemer. Uh, nej men jag skulle få en bräda skäpplig till mig uh, och då vill man ju ha liksom som passar ens längd, vikt och stil och liksom den typen av vågor man, man ska köra med brädan på. Mm. Uh, och uh, då uh, så hade jag fått låna en, en surfbräda av uh, uh, min kompis Jens som har startat uh, uh, surfakademin. Så han mm. är. liksom number one surfer guy liksom, i Sverige um, och han hade en jättefin bräda som den här killen hade tjejpat, så jag mejlade honom och frågade om han kunde göra en kopia av den, bara lite kortare det var inga problem uh, sen så frågade jag jag fick nästa mejl och då var det okej, okay, uh, för jag hade skickat en inspirationsbild som var någon annan bräda han hade gjort och då var frågan hur, hur vill du att vi gör med blodet som, som jag ska droppa på den här brädan <laughs> ska du skicka det Uh, för du kan bara skicka det med posten. Uh, eller så kan jag kanske droppa mitt eget blod. Fast det är ju också konstigt om jag gör det. Så att, uh, du kan väl tänka lite på hur han gör det Han att det är konstigt men blod i... Is... Ja, ah, no. det andra att jag skulle skicka mitt eget blod. Det var inga konstigheter alls. Vad handlade det här uh, Nej, men Det var den brädan jag hade skickat då som hade ett fint mönster på sig. Och jag insåg... Sen jag gick tillbaka och läste då stod det Blood and Glitter. Då har ju han <laughs> smyckat den här brädan med glitter och blod... Um, och då var jag uh, så uh, <laughs> det var Ja, det var liksom men det var, det var en jättefin bräda så alltså det fick jag men uh, jag vet inte jag känner inte att, att jag är riktigt där jag, jag blöder ju ändå när jag håller på med de här brädorna så det kanske är bra att hålla sig till det ja uh, du du det blev aldrig något med, med glitret och blodet det blev där måste det glitter uh, så att, uh, jag vet inte om han hade lyssnat ut att jag jobbade med mode för att uh, nästa bild som jag får då han satt uh, magenta rosa palett på undersidan av brädan <laughs> vilket jag också kände så här ett, jag kommer bli uppheten av hajar för att jag ska ju surfa med den här i Costa Rica och uh -huh. det är ju allt som glimrar I uh -huh. fångar ju deras uppmärksamhet uh, två, jag hatar rosa och ännu mer paletter så det var liksom så här. Uh, okej, okay, vi måste prata uh. <laughs> det här kommer inte gå uh, så han fick måla över hela det och ja uh, uh, den är nu brun och gul Ja, men bra. Det känns som klassiska gamla surf Ja, ja men precis. Men på tal om just människorna i, i den här kulturen. Jag mm. tänker att det är mer om en kultur än en sport. eller Ja, det är ah. såklart båda. Men vilken typ av personer tror du det är som dras till just den här världen? Jag tror att, att man man vill komma närmare sig själv och naturen på något sätt. För mig så jag har ju alltid haft jättesvårt att varva ner och ta det lugnt eller att liksom hittat någonting som som, som jag älskar tillräckligt mycket för att vilja lägga både tid och pengar på mm. uh, och just det här att få vara få uh, kunna kontrollera någonting som egentligen inte går att kontrollera för det är ju känsla man får mm. när man tar en våg så är det ju ändå som att man man har någon form av kontroll mm på det man håller på med, eh, för att nästa sekund förmodligen ramla och slå sig riktigt, riktigt jävla mycket, men oj, förlåt. <laughs> det, du beskrev känslan av att ta en våga innan lite som någon slags meditation, uh -huh. och jag, jag får ju också känslan av att det känns nästan som att det är någon slags sen- uh -huh. eh, tillstånd och att de som håller på med det här är nästan frälsta och uh -huh. Som någon slags munka i den här ja, kulturen. Ja men det är, det är lite som en sekt tänkte jag säga. Men det är det inte. Men det är en väldigt fin så, i så fall. Men mm. man, man, man får verkligen mer smak. Och jag tror att för dem som, de som som söker sig till det som, som jag har lärt känna. Är väldigt fina människor. Äh, som äh, kanske känner att... Äh, för mig i alla fall så tycker jag världen är väldigt hård som den är. Och det är väldigt härligt att få träffa människor som är väldigt snälla och, och mjuka. Och um, har på något sätt hittat sig själva lite i det här. Mm. Um, och um, Har du hittat dig själv? I surfen? Ja. Ja. Det är nog egentligen det enda som jag är säker på här i livet. Att det är det jag vill göra. Eh, konstigt nog. Mm. Sen... Eh, för den känslan som jag får av det, det får jag inte av någonting annat. Man eh, är ju lite begränsad eh, här i Sverige. Det är inte jättebra vågor och sånt där. Eh. Jag känner ju absolut skillnad. Rent... Alltså både eh, på mentalt och fysiskt. Att jag mår mycket sämre när jag inte får göra det. För det är ju en sån mm. fantastisk kombination. Just att få röra på sig. Och samtidigt den här lyckokänslan av att. Eh, liksom få vara i vattnet och få vara mm. i naturen. Och få och liksom vara lite ensam med sig själv på något sätt. Hur, hur mycket hänger det här ihop med resten av ditt liv? Alltså mode, världen och bloggandet och Ja, men jag tror att alltså just den, den här kärleken för naturen är ju ändå det som har fört mig till eh, att vilja jobba med hållbart mode. Mm. Eh, och det som Lisa brukar säga som, som Corneliusson då, som jag har Make It Last med som är partner in crime. Eh, det är att liksom man, man, man tycker om mode men man vill ju hitta en ny vinkel på det som faktiskt känns... Som har lite substans. Mm. Det är en fantastisk konstform, det är det verkligen. Men eh, det är en ännu mer fantastisk konstform om man kan kombinera den med någonting som gör gott i slutändan. Mm. Och då som kanske hjälper eh, vår planet lite grann. Håller du på, men jag har fått känslan av att det är någon slags livsstilsexperiment. Att det är liksom ändrat. Inriktning ja. program, i jo, livet men, stort Det är allt från att eh, jag flyttade Nyligen eh, och eh, Allt i Den här lägenheten då har jag eh, Har fått vara eh, Ingenting är nyproducerat Och om det är det så är det gjort av Gamla grejer, så mm. att det är återvunna saker. Eh, Och det är, Det är jätteintressant Man blir otroligt mycket mer kreativ Uh, det, men det tycker jag också man kan jämföra med mode, att de som jag tycker har mest intressant stil, det är inte de som har mest pengar och kan köpa alla de här nya coola it-väskorna och säsongens liksom, nya plagg, utan det är ju de som inte kanske har så mycket men, men gör väldigt coola grejer med det de har. Mm. Uh, så att, jag tycker, jag har fått tänka om väldigt, väldigt mycket i vad jag själv gör och ransakat liksom så här behöver jag, behöver jag köpa det här nytt eller behöver mm. jag ens det här det behöver jag inte varför ska jag liksom? är, man är ju in, inlärd i någon form av liksom, det är liksom en hamster i ett i hjul eh, som bara ska konsumera mera mera mera eh, det så fort man börjar tänka utanför det och börjar se vad man har runt omkring sig så så öppnas en helt ny värld kan det vara extra mycket så att om man kommer ha varit i modesvängen. Liksom, att man längtar ännu mer efter det som är tvärtom. Eller... Ja, men jag tror att det kan gå åt båda hållen. Jag kände absolut att jag fick en överdos mm. av hela den här mode-trend-grejen. Liksom, men just det där att man tappar bort sig själv i det. För jag kunde komma på mig själv. med att på saker som jag egentligen inte alls tyckte om. Och färger som jag kanske inte alls egentligen... Det tycker jag. Exakt klänningar, palett klänningar. <laughs> Nej, men bara för att det var trendigt och då var jag, det blir också så här att man liksom man man blir lite blind i det man gör och eh, det var just det här jag, jag kände jag tyckte det var väldigt jobbigt att hela tiden behöva liksom, ska jag köpa nya saker hela tiden som jag inte ens vill ha. Mm. Eh, och som jag jag inte ens tycker passar mig så jag började egentligen bara kolla vad tycker jag om i min garderob. Vad, vad tycker jag liksom är bekvämt? Vad tycker jag är snyggt? Och sen framförallt, vad, vad tror jag att jag kan ha liksom över en lång tid? så det, det är just det här med tidlöshet. Det är någonting som fascinerar mig väldigt mycket. Saker som, som funkar som funkat lika bra för 50 år sedan som det gör idag. Mm. Jag tycker det är lika vackert och lika snyggt. Jag vet att äh, Aknes, Jonny Johansson är en annan modeprofil som har fastnat för just Ja. <laughs> vad, uh, vad jag tänkte på. H hur, hur kommer det sig tror du? Att, uh, oh, Gud, att, att, att det... ni hamnar just i det, i, I, i det här. Jag tror att det är mycket livsstilen runt omkring. Det att det är en väldigt stor kontrast mot det man gör dagligen. Alltså, jag har ju jättemycket fantastiska människor som jag känner. Som jobbar med mode. Men det finns ju också väldigt många som, som är ganska hårda. Och mm. eh, som har väldigt liksom... Eh, som har mycket pondus skulle vi kunna säga. Och jag som är en väldigt känslig människa. Eh, kan tycka att det är väldigt jobbigt. Så att det är en väldigt... Och surfen är väldigt mjuk och inbjudande. Och det är många mm. människor som kanske håller på med yoga. Eller som är... Som gör egentligen vad som helst. Men, men som har liksom det här som sitt, som sitt lugn. Och så, så hämtar energi och kraft ifrån. Mm. Jag tror att eh, just kontrasten till modebranschen. Är... Eh, det är det som blockerar i så mm. fall. Hur, hur går det ihop det här med att man måste resa en massa och flyga och miljövänliga flygplan för att och ja, hålla på med sin liksom, natur sport? Exakt, det är ju det här. Det, jag, får, jag får helt enkelt tänka att jag eh, på många andra sätt eh, för sen behöver man ju inte resa heller. Jag skulle ju kunna surfa i Sverige. Det är otroligt bra att surfa i Sverige. Det är bara det att man måste leta lite. Mm. Och eh, det är inte alltid det funkar. Så att... Eh, skulle jag haft tid och pengar så skulle jag egentligen bara åka runt här. Mm. Och åka tåg med brädan. Nej, men... <laughs> men jag får väl se det som att jag till exempel inte äter kött. Jag tänker på vad jag köper hem. Mm. Både till liksom hushållet och klädmässigt. och jag På något sätt... Det är lite det som det handlar om. Att man, man får väl kanske... Kompromissa lite. Mm. Så att, och sen så tror jag att många böcker små. Så att om man är duktig med att vara liksom medveten i sin vardag. Sen så är kanske drömmen på lång sikt där att flytta någonstans där man kan surfa varje morgon. Vad är liksom drömplatsen att emigrera till för att bara gå helt oh. upp i livet? Jag vet inte. riktigt. Kanske, eller Galicien. Mm. Det är ju... Varför en, det? Eh, Galicien var det... det är, jag har aldrig känt mig så lugn. Och liksom... Eh, men, bara... Till ro med mig själv. Som jag gjorde när jag var där. Mm. Eh, det är ett troligt vackert landskap som påminner väldigt mycket om Sverige. Men det är ändå Spanien, norra Spanien. Hur, hur ser drömmarna om framtiden ut nu då? För din surfö... Jag, faktiskt, ja men jag, jag har satt lite mål för 2015. Jag ska surfa minst en gång i månaden. Och då får jag väl åka ut i Tore även fast det är riktigt, riktigt dåligt. <laughs> och bara ligga där <laughs> och paddla. Få Ja, precis. Mm. Uh, är det i Stockholms skärgård? Det någonstans? Det är ute i Nynässam. Okay. Uh, och sen så... Jag har väl sagt att jag ska kunna göra en... Det här är ju kanske helt orealistiskt men jag vill kunna göra en hanged hand vilket är man så mellan tåna utanför brödan på nosen. Man mm. nose rider helt enkelt. Mm. Det låter livsfarligt. Det skulle ju vara fantastiskt om jag kunde göra det innan året är slut men jag skulle nog kanske behöva tre månader i vattnet för att ens vara nära det. Men å andra sidan jag tycker hellre om att sätta höga mål och jobba ärligt av mig och kanske nå dit än att sätta ett förlågt mål och sen typ inte vara lika nöjd och stolt. På lite längre sikt då, vad är, vad kommer det bli, hur ser du dig själv liksom i det här eh, surfkulturen? Hur mycket av en beach bum kommer du vara om tio år? Ja, alltså det, jag hoppas ju verkligen på att leva vid havet och sen att det är det jag gör varje morgon innan jag går till jobbet. typ mm. sen, sen så eh, men vet du, jag tror om jag skulle verkligen vilja det så skulle jag se till att det händer. Mm. Eh, så att det är väl mest egentligen att lösa det praktiska runt omkring. Så att målet är att hitta ett sätt att kunna jobba eh, 100% med make it last, eh, kunna liksom jobba med de människorna som vi har ändå kunnat knyta runt omkring och som är såna fantastiskt kunniga inom det här området. Kunna lyfta eh, hållbarhetsinitiativ och sen samtidigt hålla på med surfen. Det låter fantastiskt. Ja det skulle vara helt fantastiskt Tack snälla för att du kom hit Tack Till Leva Life Jag vill uh, börja se nu känner jag Du det. kommer kolla på uh, remaken på Point Break Som kommer ihåg också Och du borde kolla, <laughs> jag har massa andra tips ja. uh, Och sen så tycker jag att du och jag Drar till typ Berit eller någonting Det kan väl vara helt funktioner. fantastiskt ja. okay, okay. Tack Fast. snälla Emma Tack. Du har hört Leva Life En podcast från Sony och Dio. Hitta alla avsnitt och extra material från våra gäster på lodeo.net-Leva Life.